Bimilataeme sortziko otrambuseko obren ondoren, zirkulazioaren esperimentazioek, oinezkoen eta bizikletezkoen harteko elkarbizitza, eze gonkor, eta arriskutsua eragindutela dio txirindolak. Baina Ad Blasquez txirindolako kidearen arabera, egoera honek erabiltzaile guztian segurtasuna arriskuan jartzen du, eta osoetako bizitzak alitateari kalte egiten dio. Hortik, ekitea erabaki dute. Ikusi genuen, e, e, batez ere, Trambusaren proiektuarekin, e, lehenengo linea egintzen momentuan, e, ba, bizikletaz guzti izantz izituztela, eta hori izantzen pixka bat, e, guri eramangintuena, gintuena, a, ba, zerbait egin behartzela, eta haute e, eskatu behar geniela, bizikletak behartzuen e, lekua izan dezan. Hasiera batean, biziklete ezitzeien deus ere eman, Eta bigarren momentu batean ikusirik ba, bizikletek ere pasabide bat bertzutela erabaki zen espaloi bat e, ematea bizikletari, ez? Baino guretzako E, bizikletek e, es, e, oinezkoek beren lekua behar dute zubi honetan bi espaloiak beharrezkoa dira e, alde guztitera joateko, eta ba, eskatzen duguna da, bizikletak ere beretokia izatea. Itzonak baditugu, baino ekintzetara iristerako garaiean ba, ikusirik beti esantez dela bai, egineen da orain dikan berriak behar dira orain dikan ori 2008-2002an, 2008 an eta erabaki genuen, e, bat sinadura bilketa oegitea. 2000 eta emesortziko obren ondoren, arazo horiek, oro Euskal Hirigune elkargoko mugikortasun planaren akatsak erakusten dituzte dio Beniat Blaskesek. Euskal hiri elkargoak bere mugikortasun planean plan bat garatu zen eta plan horretan argi esaten da, garraio bide publikoak garatu behar dilera, energia gutxien behar dituen garraio bideak garatu behar batez ere bizikleta eta oinezkoenak, eta zubiko eredua da argiena ez, e, badira ba bibide autoentzako gehien hartzen dutena, autobusentzako bi, bi erdi badira, zentzu bakoitzean, eta gero, ba, oinezkoentzako bi espaloi baziren, bo, bat orain bizikleteie mantzai, baina da, hogi papurrak usten dituzte, ba, bizikletak eta oinezkoentzako, ez? Hogi, iapurrak, gehitu baitu horrelako antolak eta batekin, euskal hirigune elkargoak finkatutako, mugikortasunerako elburuak, ez direla bat ere Esaten e, dute autoak jeitxiberdilera, eguneko iruro egitamar batetik, eguneko berro egitamabira. Garraio bide publikoak, autobusak eta eguneko lau batetik eguneko amaikara higo behar direla. Oinezkoak ama bostetik ogita bostera eta bizikletak eguneko batetik zortzira gutxienez. Jakinik, estatumailan, elburori eguneko amabikoa dela, beraz. Da, hemen, e, redukzioekin edo bagabiltza, ez? eta momentuz ikusten dugu ba, itzonak badirela, esaten dutela eginen dutela, baina momentuz ekintzak ez doaz zentzu berdinean. Hori guztia, BAB inguruko mugikortasun gehienak urbilekoak direlarik. BABen dauden mugikortasunaren ehuneko berrogeita lauak, 3 kilometro baino gutxiagoak diren ibilbideak e, e, egiten ditu eta uneko 75 5 kilometro azpiko mugimenduak egiteko da. Beraz, hor bizikletak 5 kilometro azpiko mugimenduetan bizikleta pf, guretzako irabaztezina da, ez? Baina ojetarako Aspiegitu la kombetezeko Bearra ikusten du. Egia da hor badirela puntu beste itxusi asko, ez? Eh, Baiona gu batez ere Baiona inguruan, hori badio ospitaleradoan e, trambuso bilinean, horrizan da ospital inguru horretan adibidez, e, urrengo 5 urteetan geldigune bat izango da, ez? Mozkuntza bat eta hor adibidez badakigu ospitalak bos mila langile direla. E, Marrak inguruan kolegioa badela hor, eh Kasanz ere hor badela, langile asko etortzen direla bertara, ez? Eta arazoa handietako bad horra ezin dutela. Bizikleta zetorri ez daudelako segurtasun nahikoa duten e, bideak ez eta azkenean guk esaten duguna bizikleta e, arazo bat bezala ikusi beharrean, soluzio bat bezala da geroz eta bizikleta bideo behak izan geroz eta autogutxiagoen direlako. Baionako erriko etxeak bere aldetik ikerketa gehiagore negiteko beharra aspi marratu du elkarteko kideak errezibitu dituelarik